Голосно сміючись, мовив Стальський, «Прошу, панове, зовсім без церемонії, будьте як у себе дома». І він почав наказувати служниці, щоб якнайшвидше наставила самовар і принесла, якої треба було, посуди. За кілька минут усі три товариші сиділи при столі, торкалися склянками, пили і закусували. Розмова, зразу ведена несміливими, притишеними голосами, робилася ще раз голоснішою. Шнадельський оповідав масні анекдоти, що збуджували гучний регіт, а Шварц спробував навіть затягати пісень. У цій хвилі нечутно отворились двері від покою ліворуч, і в них стала регіна. Все в чорному, бліда, мов із воску виліплена. Голосом, ледве чутним зі зворушення, вона промовила. «Перепрошаю, панів, але я сьогодні не старова». «Може, панове були ласкаві забавлятися трохи тихіше?» Шварц і Шнадельський машинально обернулися на кріслах у той бік, і відки почули голос. І тільки в стідуючій хвилі догадалися встати. Але Стальський, очевидно, чекав уже на щось подібного з свого боку жінки, бо, не кажучи ані слова, схопився з місця, підбіг до неї і, обнявши її за стан, енергічним рухом втягнув її до гостиної. «Але ж Рігінко, мовив золоденько та з притиском. «Хто ж вигадав бути такою нечемною супроти гостей? Ходи сюди! Позволь представити їх тобі! Пан Шнадельський! Пан Шварц! Сердечні хлоп'ята! Готові до всякої услуги! Правда, панове? У з цілого серця! З дорогої душі!» – хором сказали Шварц і Шнадельський, кланяючись. «Просимо, не пускай нам тут комедії про якусь слабість!» говорив далі старський. Я знаю, у тебе трошки голова болить. З спання, так, так, а трошки, може, зо злості. Тобто від жовчі, від жовчі. Ось ми тобі зараз заординуємо лік. На от цього солоденького випий, як рукою відніме. Він притяг Ргіну до стола, незважаючи на її опір, посадив її на кріслі і, наливши чарку лікеру, підніс її. Вона легенько відтрунила його руку. Та в тій хвилі та рука дрогнула непропорціонально сильно і так штучно, що весь лікар вихлюпнув Сергіні в лице і на сукню. Але, Сергінко, як же ж можна бути такою необережною? З незміненими солодощами в голосі мовив Стальський. Чи бач, усе розіллялося? І в тій хвилі він відвернувся від неї із найбайдужіщеньким видом почав зі Шнадельським розмову про якісь зовсім далекі речі. Регіна встала і пустились іти гетці. «Але ж просимо тебе, посидь коло нас», мовив Стальський, перериваючи свою розмову зі Шнадельським. Однак Регіна, затуливши хусткою лице, облити лікером і гарячими слізми, вийшла. «Ви образили паню», – мовив Шнадельський. «Се з педагогії», – реготав Стальський. Як то так? А так, вона у мене дуже амбітна. То я хочу трохи зігнути, надломити її амбіцію. Але, може, пані справді нездорові, закинув Шварц. Не вірте їй, ані слова не вірте. Всі жінки комедіантки, нездорова, не бійтеся, щоб зробити чоловікові яку пакість, якусь прикрість. На все у неї завсіди знайдеться і сила, і постанова, і концепт. Але зробити щось приємного? Ох, ні, вона не здорова. Ну, здається, ви з супружого життя винесли досить нерожеву філософію, завважив Снадельський. Пане, мовив Стальський, розвалюючися на кріслі і закорюючи цигару, маю того життя і тої філософії от поти. І якби хто нині увільнив мене від цієї от окраси родинного огнища, він кивнув головою біклих дверей, якими вийшла Регіна. То я вважав би його б своїм добродієм. «Ну, жартуйте здорові», – мовив Шварц. «Пане, мені не до жартів», – мовив поважно Старський. «Попробували б ви пожити з нею десять літ так, як я. Тоді могли б говорити в цій справі. Знаєте, я вже надіявся, що нарешті доля увільнить мене». В тій хвилі його промову перервав дивний шум, і гармидер – що доходив з надвору. Вже від доброї чверті години здалека доносився глухий гуркіт, мов торхтіння далекого грому. Але присутні, зайняті тим, що діялось у покої, не звертали на нього уваги. Та ось гуркіт залунав десь поблизу, затріщав, немов валився якийсь дерев'яний будинок, або сипалось каміння з горища, і рівночасно залопотіли кроки по вулиці, почулися різкі крики. «Тримай, лапай!» Усі схопилися з міст. «Що це? Що там діється? Валиться щось? Біжать за кимсь? Чи злодій? Чи розбій який?» Гарминтери зближався чим раз ближче. Торохтіння замовкло, а за хвилю різким гуркотом обізвалося ось тут, десь недалеко, мов за стіною. Шварц і Шнадельський скочили до своїх загорток. «Робі, що це таке? Чи не горить те? Тримай, лапай!» Залунали скарження крики на вулиці, і, мов буря, пролепотіла попід вікнами масова погоня. Шварц і Шнадельський уже були одягнені, і, попрощавшися зі Стальським, вискочили за браму і щезли в пітьмі. Гармидер віддалився так само швидко, як набіг. Стальський добру хвилю наслуховував іще край вікна, потім вернув до стола, налив собі чарку горілки і випив, налив другу і випив. Думав щось, усміхався сам до себе, а потім налив іще одну чарку і випив. Розділ 46. А Шварц і Шнадельський тим часом поспішали за чорною купою людей, що бігли на здогін дивовижного тарабанщика. Вони не бігли і для того лишилися ззаду. Цікаві були дізнатися, що сталося властиво, але ніхто з тих, кого зустрічали на вулиці, не вмів їм сказати нічого певного. Все були такі, що, втомлені біганиною, ставали, щоб перевести дух, або вертали додому, переконавшися, що небезпеки ніякої нема. Одні говорили, що все якийсь божевільний, і відкіс вирвався. Другі, що то гонять якогось убійцю. Один п'яний сторож, що серед бігу повалився сніг і не міг порядно встати на ноги, говорив, ухаючи, що то злий дух страшить у місті і заповідає кінець світу. Тільки на кінці погоні, коли Шварц і Шнадельський дійшли під костел і там застали всю купу, зібрану довкола барана, вони довідалися всього докладно від поліціянців. Коли барана понесли геть, вони позакурювали цигара і, обтолюючися за гуртками, рушили собі ж. Площа ще деде лунала від кроків людей, що спішили хто додому, а хто знов до шинку, кінчити забаву перервану несподіваною пригодою. Шварц і Шнадельський йшли звільна, простоючи до ринку. «Дивний собі той Стальський», мовив Шнадельський спльовуючи. «Не розумію, чого він хоче, представляючи нам такі сцени». «Ха-ха-ха!» зареготався Шварц.